16. fejezet. Numda és Mesdú elment Tariddal, és a napok futása egyszerre meglassult. Egyetlen ellenszere maradt csupán a munka, és abból bár addig is volt elég, most még többet akartam. A támadásig azért engedelmeskedtek nekem, mert csak bennem bízhattak, hogy megmenekülnek a szomszédvárosok bosszújától. A győzelem után azonban Napról napra látnom kellett, hogy egy győztes király sokszorosan több annál, mint amit valójában tett. Utólag abban, ami sikerült, már semmi része a szerencsének vagy az ellenfelek ostobaságának, minden cselekedetét látnoki képesség vezette, kifürkészte a sorsot és az istenek szándékát. Ezért aztán szava nem csupán egyszerűen parancs, hanem kinyilatkoztatás, újabb része a megsejtett jövőnek. Örültem neki, mert segítségemre volt, hogy olyasmit is elhiggyenek nekem, amit értelemmel követni képtelenek voltak. Később eljött egy idő, amikor szégyeltem, hogy ez így van, és akkor módszeresen rombolni kezdtem ezt a hitet. Ostobaság volt, mert ha meg is változtathattam életüket, nem számoltam azzal, hogy nem tölthetek a fejükbe egy másfajta értékrendszert. Ma úgy látom, egyszerűen hiúság volt azt kívánnom, hogy a tudásomért tiszteljenek, úgy értve ezt a fogalmat, ahogy a földön szoktuk. A nyelvüket megtanultam, de a gondolkodásukat csak jóval később értettem meg. Azon az őszön és még hosszú éveken át azonban még töretlen volt bennem a hit, hogy mindent tettem a javukat szolgálja, és örültem, hogy hatalmam is van a végrehajtáshoz. Ott kezdtem el, ahol a város gazdasági egyensúlya a leggyengébb volt, a földművelésen. A föld nem volt rossz, az áldott éghajlat alatt minden megtermett, csak kevés, és az is egyre fogyott. A parti erdőket már a város alapító ősök korában kiírtották, hogy hajókat készítsenek belőlük. Az erdők helyén bátortalanul felcseperedő bozótost pedig évről évre kisebb területre szorították össze a szárasság időszakában mindent lelegelő nyájak és a lerágott száraz cseréket felgyújtó pásztorok. Így aztán a viharisten idején tonna szám hordta a tengerbe a meredek oldalakról a leszaladó víz a földet, egyre újabb és újabb helyeken bukkant elő a szikla. A város kertjei és veteményesei csak szűkösen adtak főzelékfélét és kölest. Már mazú idejében rendszeresen kellett cserélni olajbogyót és fazekas árút, elsősorban bitámival, és azokkal a disbeli gályákkal, amelyek a tenger túlsó partjáról az Aban birodalom kikötőiből hozták a kölest. Mazú, nem tudom miért, nem gondolt arra, hogy ezen változtasson, pedig elég hatalom volt a kezében, hogy ezt megtehesse. Tudtam, hogy bitámiból kaphatnánk már a következő évben is kölest, mert az egész parton vanna fazekasai voltak a legügyesebbek, az itt préselt olaja a legfinomabb. És ismertem a kereskedőket, szerintük a háború és a harag csupán az istenektől eredő királyok kiváltsága. És valóban... Míg az őszön befutott az első hajó Bitámiból, fedélzetén Peknemer ottani üzletbarátjával, Tirisszel. Kölest ugyan nem hozhatott, azt ott is felette a sok katona és hajós, amíg gyülekeztek, de az, hogy eljött, a békét és a bizalmat jelentette. Ettől azonban még nem oldódtak meg a holnap élelmezési nehézségei, a holnap utánnak pedig az nem azt szántam, ami a háború előtt volt. A halászoknak ígért új kikötő már rég készen volt, a zsákmányolt hajók pedig egy időre fölöslegessé tették a favágók munkáját. Több ember állt rendelkezésemre, mint eddig bárkinek a város története során, és ezt a lehetőséget nem akartam kihasználatlanul hagyni. Mindenki követ hordott és kosárban földet, míg a szabad halászok egy részét is befogtam. Két dombot sikerült megmentenünk az eső érkezéséig, Oldalaikon párhuzamos sorokban kövekből falakat rakadtam. Az így keletkezett árokba hordattam a földet, a víz így nem moshatta ki többé onnan. Ettől kezdve gondom volt rá, hogy mikor más munkák kevéssé sürgettek, mindig annyi földet biztosítsak a városnak, amennyit csak lehet. Ezen az őszön végleges renddésziráltultak azok az intézkedések is, melyeket a háború szülte szükség hozott létre. Magamtól talán eszembe sem jutott volna, mert úgy gondoltam, hogy jó ideig semmilyen támadástól nem kell tartanunk. Inima azonban egy napon elém állt, és néhány mondat után kiderült, hogy a vad vezér nem csak verekedni tud. Mikor észrevettem, hogy a kezében egy csobó agyaktáblát tart, először nem akartam hinni a szememnek. De aztán eszembe jutott, hogy míg Habamú és Gurru templomában egy szelidebb életre készült, megtanulhatta az írásjeleket. A szoros külső kapujában építsünk olyan őrtornyot, mondta, ahonnan nem csak a part előtti tengert lehet állandóan szemmel tartani, hanem gyújtónyilakkal azt is megakadályozhatjuk, hogy bármilyen hajó beúzhasson a szorosba. Kiszámította, egyszerre hány ember őrködjön és milyen beosztás szerint váltsák a szolgálatot. A láncot mozgató csigasor fölé kőházatig kell építeni, folytatta, és oda őrség kerüljön, mert most bárki oda sétálhat és elvagdoshatja a csigák köteleit. Nem hiszi ugyan, hogy ilyen ember akadna a városban, vagy ha mégis, az tette után úgyse élne sokáig, de a baj akkor már megvolna. A tenger felül még egy sebezhető pontja van a városnak. A másik szorost elzáró gáton egész csomó bárka kiköthet. Szándékukat persze már jóval előbb láthatja az őrtoroni legénysége, de pár alkalmasan elhelyezett éles sziklatömbbel nem ártana a gát oldalán a kikötést megnehezíteni. Amit akart, az világos és egyszerű volt. Akkor is érdemesnek tűnt véghez vinni, ha egyelőre nincs is rá szükség. Utú Barának megparancsoltam, hogy mindenben teljesítse Inimma kívánságát, és annyi embert adtam neki, amennyivel lassan, de alaposan megépíthetik. Ezt a munkát nem ellenőriztem, mert tudtam, Inén ma úgyis csak a legjobbal elégszik meg. A következő év tavaszára elkészültek az építmények, és az őrszolgálat rendje azóta sem változott. Még numdáig visszatért előtt, disből is érkezett két gája. Kapitányaik elég arcátlanok voltak, hogy azokat az embereket ajánlják fel rabszolgaként nekünk, akiket nem régen, mint hadifoglyokat mi engedtünk szabadon. Megint gyapjú szövetet követeltek értük. Bármilyen dühös voltam is rájuk, hamar észrevettem, hogy az egész csereüzlet ürült csupán, a város erejét akarják kikémlelni. Már nyilván úgy gondolkozott, hogy a vesztesek helyett, akiknek nem sok értékük maradt, hasznosabb lenne a fáradt győztest kirabolni. Úgy tettem, mintha komolyan venném az alkudozást, és vártam, hát ha véletlenül többet elárulnak igazi szándékukból. Nincs szükségem rabszolgákra, mondtam. Sok emberen van, rabszolga azonban nincs, és nem is lesz többé ebben a városban. Gyapjú szövetet sem adhatok most, mert a takácsoknak más dolguk volt. Talán még a takácsaid is nyilaztak? kérdezte ártatlan képpel az egyik, nagyon ravasznak tartva magát. Mindenkinek megvolt a maga dolga, feleltem. Amelyik takács elég ügyes volt, az nyilazott. Nem kellett ahhoz valami nagy ügyesség, Próbált bosszantani, hát ha elárulok valamit. Hatalmas királyom, már a tengerek ura, azt mondta, hogy nagyon kedvelnek téged az Istenek, mert akik ellenet támadtak, azoknak megzavarták az eszét. Egy gyerek is tudja, ez a szoros olyan keskeny, hogy akár kővel dobálhattátok volna valamennyit. Így lettek a te takácsaid hős íjászok. A vetélőiket haigálták az ellenséghez. Már erőre hajoltam, hogy megkérdezzem, hát ti hogyan támadnátok meg Avanát? amikor éreztem, hogy valaki megrántja a karom. A palotabeli szokások szerint ez halálos bűnnek számított. Orcsú azonban olyan dühös volt, hogy Uppatú minden tanítását elfelejtette. Engedd, hogy én feleljek neki, Isten Uram! Jobb is gondoltam, túl hamar jött volna a kérdés, még idő előtt visszakoznának. Beszélj, bólintottam. A disbeliek nyelve, akkor még nem tudtam, hogy miért, mindegyik között a legjobban hasonlít az avannában beszéltre. Orcsónak nem volt szüksége tolmásra. Vetélőkkel ugyan titeket is agyonverhetnénk, de akiket én tanítottam nyilazni, azok közül bármelyik bánik úgy az íjjal, mint ti. Ez nem volt ugyan udvarias válasz, de a kapitányokat nem zavarta. Csak lassan, te fiú! Mosolygott gúnyosan az idősebbik, aki idáig hallgatott. Karvajó rúba rázdált arca gondosan fésült hegyes fekete szakában végződött, melyben már jócskán keveredtek ezüstös szálak. Fölényes viselkedésén látszott, hogy magas rangot viselhet már palotájában. Én már akkor értettem valamit a nyilazáshoz, mikor az anyád még azt sem döntötte el, hogy lány maradjon-e. Akarod, hogy kipróbáljuk? Most már világosan értettem, mi a szándékuk. Akiket elfogtak, annyit beszéltek össze-vissza a város íjászairól, hogy nem hittek nekik. Márnak pedig pontos értesülésekre van szüksége, nem ilyett emberek fecsegésére, akik a tetejébe szívesen magyarázzák valami csodával, miért verték meg őket olyan csúfosan. Engedd, Isteni Uram, szólt Orsu. Lehet, orcsú, de vér nem folyhat, béke van. Békés kereskedők vagyunk, uram, mondta a szakállas is. Majd nem elnevettem magam. Ilyen őszinte arcal ekkorát hazudni, már tiszteletre méltó dolog. Nem akarunk semmiféle párviadalt. Azt mondtad, sok embered van. Mi ugyan azért jöttünk, hogy rabszolgákat adjunk el neked szövetért. De volna helyünk még rabszolgáknak is. Ha ez a legény céloz jobban, mi adunk neked rabszolgákat? Ha mi jászunk, mi választunk az embereit közül? Nem tudtam ugyan elképzelni, hogy bárki is megközelíthetné Orcsú tudását, mégis féltem az ajánlattól, nincs jogom senkit kiszolgáltatni ezeknek. Orcsú könyörgött és fogatkozott, és míg arra gondoltam, mennyire megváltozott a táriddal való találkozás óta, hagytam, hogy meggyőzzön. Végül abban állapodtunk meg, hogy minden találat egy-egy embert jelent. A találatok közötti különbséget kell a vesztes félnek emberekben fizetni. A két kapitány 120 lövést javasolt. Orcsú bólintott, hogy elfogadja. Mi lesz a cél? kérdezte. Az idősebbik azonnal válaszolt. Az én bárkám első árbóca. Elindultunk a kikötőbe. Olcsú elküldte egyik emberét, hogy a fegyverek házából hozza el az íját és a veszőket. Minden avanabeli él-hal a látványosságért, beszélni pedig nagyon szeretnek. Alig értünk a kikötőbe, a fél város körülöttünk tolongott. Egyetlen felügyelő sem akadta ki, visszatartotta volna embereit. Nem bántam, mert az olyan munka, amit másfelé figyelve immel ámmal végeznek, úgysem ér semmit. Még messze voltunk a bárkától, mikor ért bennünket a legény kezében az íjjal. Orcsú megállt. A lövések számát és a célt ti mondtátok, fordult a kapitányhoz. Így volt? Így. Akkor úgy igazságos, hogy én mondjam meg, milyen messziről lövünk. Beleegyeztek? Igen. Akkor innen lövünk, nyúlt Orcsú az íja után. A kapitányok arcára nézve úgy éreztem, hogy ezért a pillanatért érdemes volt bemenni ebbe a versenybe. Onnan, ahonnan álltunk, az árboc nem sokkal látszott vastagabbnak egy nyelénél. Habogtak valamit, aztán a fiatalabb elveszítette a fejét és ordítani kezdett. Ocsúval együtt a felét sem értettük, mert a hajósok szókincse meglepően gazdag, ha érzelmeiket akarják kifejezni, Inima -in azonban elismerő arccal fülelt. Ha az íjászot csak fele olyan jól lő, mint ahogy te káromkodsz, barátom, azt tanácsolom orcsónak, hogy ki se álljon. Inkább válogassátok ki az embereket, akiket magatokkal visztek. A kapitány dühösen legyintett, és elfutott a hajók felé. A másik szakáll a végét újja körül csavargatva nézett orcsura. Most te választottál, tehát újra mi következünk. Vele egyezel? Igen. A mi íjászunk lő először. Mind a 120 nyilát elővé, és te csak utána kezdhetsz. Ezt ostobaságnak tartottam. Aki először lő, annak már nincs lehetősége javítani, ha a másik túlszárnyalja. Vagy arra gondolnak, hogy orcsú eredménye túlságosan letörni az ő íjásukat. Orcsú nem töprenget. Hm, kezdjétek! A szakállast felbátorította orcsú engedékenysége beleegyeznél abba, hogy közelebbről lőjetek? Neked is előnyös. Ocsú nem is titkolta, mennyire undorítja az alkudozás. Végigmérte a kapitányt kopaszódó homlokától egészen csatos sarujáig. Ha, ha csak beszélgetni akarsz, maradhattunk volna a palotában is, ott hűvösebb van. Ha még negyvenet lépek, elég lesz? A kapitány mellére szorította szikrázó gyűrűkkel telelerakott kezét, és meghajolt. Éreztem, mozdulata nem őszinte. Nem becsülnek ezek bennünket semmire, csak játékez, színészkedés. Mert a nagy Marr odállt a szigeteken, azt parancsolta, mindenáron az igazat akarja tudni. Sima mosolyjal meséli majd urának, hogyan csapta be a kisparti város királyát és embereit. Nagy lelkű vagy! Ha Orcsú nem olyan dühös, észreveszi hangjában a gúnyos diadalt. Kívánom, hogy segítsenek az Istenek. Az új hely, ahonnan lőniük kellett, még mindig több, mint 80 lépésnyire volt az árbóctól. Oda jött a disbeli íjjász is, magas, kidolgozott izomzatú legény. Elég volt, csak egy pillantást vetnem az íjára, hogy lássam, alig különbözik azoktól, amit régebben, avanában használtak kiváló képességgel ahhoz, hogy ilyen szerszámmal vállalja a verseny ekkora távolságról. Az is becsületére szolgált, hogy nem csapott semmiféle hatásos hűhót, mielőtt hozzákezdett. Hat-hét lövés után megpihent, letette az íját, és karjait lóbálva néhányszor körbefordult, hogy kioldja tagjaiból az erőfeszítés görcsét, majd folytatta. A szakálas és innéma a bárka mellett a kikötőparton állva számolták a találatokat. A fiatalabb kapitány nem került elő, pedig azt vártam, egyikük a legény mellett maradt, hogy biztassa. Így aztán én dicsértem meg egy-egy jól sikerült lövése után, amin orcsú kivételével mindenki csodálkozott. Nem értették, hogy nekünk ezzel az emberrel semmi okunk a haragra. Célba lő, mert ezt parancsolták neki. Az első negyven veszőből 22 talált. Míg nem ismertem orcsut, ez kiváló eredménynek számított volna Alvánában. Eleinte egy-egy sikertelen lövése után nevetés és gúnyos felkiáltások hangzottak a tömegből. Erre megmondtam Upatunak, hogy csendet akarok. Becstelen dolog nevetni, ilyen íjjal ők sem tudnának jobb eredményt elérni. Az utolsó harminc veszőnél a legény már fáradt volt. Egyre hosszabb szüneteket tartott a lövések között, míg célzott, íjját tartó karja megrándult. -meg Végül 72 vesző hirdette az árbozba fúródva a legény tudását. Öt súrolta, vagy lepattant róla. A kapitányok elégedettek lehettek. Orcsú az első 60 nyilat lélegzetnyi szünet nélkül lőtte, ahogy az embereitől követelte a gyakorló téren. Eddig inkább tanítani láttuk. Ő maga csak néha lőtt egy-egy Ha valamit nem tudott másként megmagyarázni, ezért mi is elámultunk, nem csak az idegenek. A vesszők az árbóc alig több, mint egy méteres szakaszán sorakoztak, sűrűn egymás alatt. A disbeli legény kerekre nyílt szemekkel bámult a válláig se érő orcsúra, szája hangtalanul járt. A nauni mélyet lélegzett, és újra felemelte az íját. Sűvített a vessző, és ahogy az árbozva fúródott a comb vastasságú rúd, mintha nem bírná el az újabb találatot, Megingott, majd egyre szélesedő mozgással hajladozni kezdett. Pilág értette meg leghamarabb, hogy mi történt. Na nur, szívja ki a véreteket, csaló kutyák, ordította, ne mozgassátok a hajót! A tömeg felhördült, és a bárka felé lódult. Kétségbe estem. A disbeliek ugyan megérdemelnék, mégsem folyhat vér, nem adhatunk márnak ilyen kiváló ürügyet, hogy megtámadja a vánát. Aztán csak azt láttam, hogy a legelő futók megtorpannak és csodálkozva mutatnak az árbócra, majd felénkintegetnek és Orcsú nevét kiabálják. Hirtelen olyan csend támadt, hogy hallottam, mint pendül meg mellettem Orcsú íja, és mindenki újra ordított, mikor az előbbi után ez a vessző is, mintha csak szeme lenne, megtalálta az imbolygó árbócot. Orcsú most ritkábban lőtt, csípőből könnyedén himbálózva, egész felső teste átvette az árbóc mozgásának ritmusát, célzott, és minden lövése talált. A tömeg most már minden találat után ordított, majd hirtelen elhallgatva, lélegzett visszafolyta várt, míg orcsú célzott. Sokan olyan figyelemmel lesték a nauni mozdulatait, hogy átragadt rájuk imbolygó mozgása, maguk is hajladozni kezdtek. Így fúródott újabb tíz vesző az árbocba, mikor a célzás csendjét a bárkáról kiáltozás zavarta meg. A szakálas egyedül állt a parton, Inimma hadonlászó legényeitől körülvéve, néhányan pedig már felkapaszkodtak a bárka díszes faragásokkal ékesített orrára. Inimma nem volt sehol. Ne lőj többet, kiáltottam morcsunak, és a bárka felé futottam, átkozva Inimma forró fejűségét. Én is hibás voltam hamarabb kellett volna mondanom orcsónak, hogy várjon, még ha biztosra is vette, hogy eltalálja az árbocot. Inén ma nem az a fajta ember, aki sokkáig tétlenül nézi az ilyesmit. A futástól elfulladt hangon parancsoltam a legényeknek, hogy hagyják békén a szakálást, aki kardját felemelve állt közöttük védekezésre készen. Tartásáról láttam gyakorlott vívó, és a szemén, hogy mindenre el van számva. Egy pillanatra sajnáltam, hogy nem érthetem meg, miért kell ezeknek a kemény embereknek aljasoknak lenniük. Nagyszerű hajósok, jó harcosok. Azt is tudtam, hogy népük oda haza szorgalmas és dolgos, mestereik munkájának becsülete van mindenütt. Ha nem volna ilyen gyűlöletes természetük, ha más népeket is ember számba vennének, mindenki szeretné és tisztelni őket. Hol van én ma kérdeztem. A bárkán, isteni uram! Bökött karjával a legény a hátam mögé. Mire megfordultam, már csak a térdét takarta a bárka aljába vezető lépcső. Maga előtt lögdöste a fiatalabb kapitány, aki, mióta hagyott bennünket, nagyon megváltozott. Díszes ruhája tépet volt, haja borzasan hullott arcába, melyen szétmázolódott, fölrepet sarkából szivárgó vére. Inéma úgy ütötte, ahogy az engedetlen rabszolgált szokás, Nyitott tenyérrel. És ez a megalázás jobban fájhatott a kapitánynak, mint az ütések. Hagyj, Inimma, kiáltottam, ne sérd meg a vendégbarátság szentségét. Nem mondhattam mást a szakálas előtt, reméltem, Inimma így is megérti, mire gondolok. A vezér akkorát lökött a kapitányon, hogy az végig bugdácsolt a parthoz támasztott pallón, valamennyi istene óvhatta, hogy nem esett a vízbe, és négy kézláb ért a kikötő kövére. Vendégbarátság, mondta iníma elég hangosan ahhoz, hogy mindenki hallja, aki körülöttünk állt. Én tisztelem a vendégbarátságot, Isteni úram. De azt nem hagyom, hogy ezek a csalók bolondot csináljanak belőlünk, mert megszokták, hogy mindenki fél tőlük. Tanulják meg végre, hogy akármennyi bárkája van is annak a vén tengeri rablónak, akit királyuknak tartanak, mi... Inimma, kiáltottam. Éppen azt mondta ki, amitől a legjobban féltem. Tudom, Isten Uram, folytatta Inimma. Miért nem akarod, hogy megmondjam az igazat? Hogy miért beszélsz vendégbarátságról? Pedig ezekkel a kutyákkal így kell bánni. Félkézzel talpra rántotta a fiatal kapitányt, és a szakállashoz lökte. Az még mindig úgy tartott a kardját, hogy kis hián felnyársalta. Menjetek, és mondjátok meg, Hatalmas királyotoknak márnak, hangja vágott, mint a kés, minden tengeri rabló urának, hogy az én királyom békét akar, mindig csak békét, mert olyan csillagról szállt hozzánk, ahol soha nem ismerték a háborút. Őszintén mondta, ahogy tőlem hallotta, és én szégyenkeztem. De van egy nagyszájú vezére akit ez a bölcs és békés király a kőfejtő rabszolgái közül emelt a palotába, és az még a vendégbarátság szentségét sem tiszteli. Ha pedig jobban megnézi a sebeidet, láthatja, nem fegyverrel támadtak rá, hanem elvertek, és akkor azt is elmondhatod neki, hogy én tettem, de ne felejtsd el azt sem, hogy miért. Csendben álltak körülöttünk a legények, és a sokaság is elnémult, hogy hallja, mit mond Inima. A szakálas lesütötte a szemét, kardjának hegye koppant a kövön. Engedj haza bennünket békével, uram, mondta. Nem tudtam eldönteni, belátta-e, mit tettek, vagy csak fél. A gőg és lenézés azonban elpárolgott a hangjából. Megint eszembe jutott, amin az előbb gondolkoztam, hogy miért nem lehet ezekkel az emberekkel békében élni? Miért telik meg a levegő gyűlölettel és aggodalommal, ahol pompás bárkáik a kikötőbe siklanak? De éreztem, hiába kérdezném, nem érteni. Van elég vizetek? Azt akartam, hogy azonnal menjenek. Nincs, uram. Upatú tisztelet teljesen köhintett. Beszélj, Upatú. Isteni uram, a rabszolgák... Tudtam, mind azt hiszi, azért nevetek, mert az űrzavarban megfeledkeztem a verseny díjáról, és örülök, hogy upatu figyelmeztetett. Pedig azon nevettem, milyen képtelen dolog, hogy a veszély elmúltával éppen a leggyávábbnak jut eszébe behajtani a tartozást. Úgy van, a rabszolgák, néztem a szakkálasra. Nos, mit gondolsz, folytassuk a versenyt? Most már láttam, tényleg fél. Vid minden rabszolgákat, mondta Halkan. Csak az evezősöket hagyd meg, uram, és adjál vizet. Lelkiismeretlenség lett volna a rabszolgáival szemben, ha nem fogadom el az ajánlatot. Te mondtad, hogy így legyen. De vizet akkor is kaptatok volna, ha nem tudunk megegyezni a rabszolgák dolgában. Fölkapta a fejét, és szemében értetlenség volt, mert tudta, hogy nem gyávaság vagy ostobaság mondatta ezt velem. Az a szomorú értelem azonban, hogy felmérhessük a köztünk terbeskedő szakadékot, egyedül az enyém volt. Őt csak zavarba hozta egy eddig soha nem tapasztalt gondolkodás idegensége. Kérdezni akart valamit, aztán talán mert úgy gondolta, ha húzza az időt visszavonom, amit mondtam, hallgatott. Mihely egy átvezette a rabszolgákat, és korsóikat megtöltötték vízzel, a bárka elhagyta az öblöt. Nem lett háború. Diszből ezután is ugyanannyi gája kereste fel a várost, mint az előtt. Senki sem célzott soha arra, hogy tudnának valamit a történtekről, pedig amilyen hangoskodó népség nem állták volna meg, hogy szóvá ne tegyék. A kapitányok bizonyára hallgattak, és többé nem jöttek a vanába. Más út és más körülmények között találkoztam az egyikkel. Ez az egyetlen oka, hogy ilyen részletesen beszéltem róluk.